Йосиф Заватка розуміє, хоч той Борис міг би і тут бути огляднішим у слові. Що значить, у нього не болітиме голова за газету? А може, і серце його болітиме за неї, як болить за долю всього трудящого люду. Ясно вам, товаришу Заватка? запитує незнайомий довірщо. Ясно, а як же? Не перший рік Йосиф Заватка працює в цьому фаху. Слава Богу, мав з ним справу ще за небіжки Австрії і знає, що таке відповідальний, чи то пак підписний редактор. Що ж, як треба, то він з радою душею послужить громаді, як то кажуть. Гості посиділи ще трохи. Незнайомий спитав про стан здоров'я господаря дому. Похвалив його майстерню на свіжім повітрі, завважив, що це особливо корисно для людини, яка понад половину свого віку провела у друкарні. Попрощались гречно і вийшли з хати. Завадка, як годилася господареві, пішов за ними аж до воріт, постояв ще хвилину, дивлячись йому слід, а потім поплентався до своєї майстерні. Долото у руку взяв, дзьобнув навіть ним разів зо два, але на тому і крапка» почував, що втратив апетит до роботи. Так його ошелешила оця звістка про редакторство. «Згода», – метикував, – «підписний редактор – це лише фірма. Але чому тоді, слухайте ви мене, не звернулися з цією пропозицією до першого ліпшого безробітного з вулиці, а вибрали саме його, Йосифа Завадку? З того виходить, коли подумати на хлопський розум, що й підписний редактор мусить бути якась фігура. А крім того, як добре, Павлино, що чоловік може час до часу поговорити з собою. Хто з пересічних, звиклих, як кажуть у нашому, людей, знає, що відповідальний редактор – це тільки підставна особа. Та ж для 99,5% нашівців Йосиф Завадка був справжнім редактором. Гей, Юзик, слухай мене, чи твій тато, чи твій дід думали коли, що біля прізвища Заватків стоятиме слово редактор. Може, хтось найме віри. Але Йосифові Заватці у цю хвилину дуже шкода, що розбилось його посвоячення старим кукурбою. Хто як хто, а сват зрозумів би його в новій ролі? Той гине за політикою, як циган за музикою. На порозі хати з'явилася павлина. Має жінка добру звичку зникати з очей, коли хто з чоловіків навинеться на обійстя. Чого приходили? Відразу дивись напала на чоловіка. Суперечливі почуття шарпнули грудьми старого заватки. І кортіло йому похвалитися перед жінкою честю, що йому зробили добрі люди. І наче б стримував його від цього острах, що Павлина, хоч і золота жінка, не спроможна буде зрозуміти його гордої чоловічої радості. Ти що, прийшла протокол з мене стягати? Хоче завадка веселим тоном прихильно настроїти жінку до себе і до всієї цієї справи, але затія не вдається. Павлина не вірить його показовій веселості і залишається... «При сліпім неспокої, що починає скипати в нім». «Чого приходив Борис незнайомим? Чого їм треба від її мужа? Чого люди нарешті не забудуть дороги до її воріт?» «Гість в хату, Бог в хату». Перекривляє вона мовчазного заватку, ніби відгадуючи його думки. «Ого, вона знає тих богів!» Через них не одна жінка, не одна мати товче головою об стіну. Агі, не бувало так, щоб прийшов хтось чужий у хату, а за ним добро посунуло в її дім. А все на виворіт, а все на виворіт. Чого Каменецькому потрібно? – запитує вона ще раз. Добра птичка, той цілий Борис, нема що казати. Хлопові під сороківку – а він і досі ходить нежонатим бугаєм, без родини і пристановища. Сам волоцюга і інших береться розволочувати. Досить уже Бронка зводить з путі. Син думає, що мати сліпа, а в неї тим часом очі бачать краще, ніж совині вночі. А тепер уже старим гешефтів шукає. Скажете, може, що її Йосиф уже старий, і тому по той бік всякої підозри та безпеки? Якраз. Таке, що можна про жінку подумати, але ніяк не про хлопське насіння. Це ж бо про них склав народ приповідку, мовляв, у старій печі сам чорт палить. Її Йосиф, щоправда, з природи статечний, розважний. Коли не один той недостаток – що Господь його чоловіком створив Павлина не вірить у розсудливість чоловіків Як у невинність сучасних дівчат Павлино, жінко, чи ти віриш у призначення? Я тобі пропопа, а ти мені пропопадю Питаю тебе втретє, чого приходили? Це я тобі скажу, певно, що скажу Але ти насамперед відповіси на моє запитання Віриш у призначення, чи не віриш? Переступає Павлина поріг і йде аж під повідку до старого. тиче своїм носом мало що не до самого його рота. Випив з тамтими до холери ясної, чи яка біда, що верзе ніби з гарячки. Чи ти розумієш, що я до тебе говорю, чи не розумієш? «Я тебе питаю і не можу допитатися, чого заходив Каменецький ще з якимсь?» І знову прошибає груди заватки болючий шарп. Признатись жінці, яка честь його зустріла? Чи краще дати собі спокій з бабою?» По якійсь хвилині починає оглядно. «Коли люди заходять, то видко слухайте мене, що я ще потрібний людям. Гірше було б, жінко, Якби і пес з кульгавою ногою не дивився у мій бік. Так я собі думаю, не знаю, як ти. Та я бачила, що заходили. Але чого їм від тебе було потрібно? Вперто торочить своє павлина. Не спекатись Йосифові бабської цікавості. Видиш, має виходити газета в нашому. І вони приходили просити мене... Газета? Це слово відразу міняє ставлення Павлини до гостей. В уяві Заваткової газета серйозна і корисна людям справа. Сама малограмотна, але завжди рада, коли чоловік чи син прочитають з газети яку-небудь цікаву сторінку. Ні-ні, проти газети Павлина нічого немає, тільки от що. Чи тобі здоров'я дозволить знову йти до друкарні? Важко. Дуже важко свідомому чоловікові вести дискусію з темною бабою, будь та баба і його шлюбна жона Слухайте мене, потрібний я їм не як друкар, а як редактор, вон І вони приходили питати, чи я б... Відчиняє Павлина губу і так застигає з нею, наче з відкритим гаманом Ти редактор? То «Вони хіба хотіли тебе на сміх взяти?» «Та ти, сирото, певно, вже й писати відвик, редактор!» «Ти слухай мене, коли не розумієш, то не гавкай!» Пригримує серцем завадка на жінку. Вжалило його в живе місце саме те, що бісова баба мала рацію. Бо таке правда, що він уже й сам не пам'ятає, коли держав ручку в пальцях. Воно так... До суду не визивають Поліція, слава Богу, якось обходить А коли раз на місяць листонуша принесе пенсію То він сам і заповняє переказ Бо ж знає, що завжди пару грошей перепаде йому за цю роботу А як двічі на рік зайдуть до хати з колядою чи писанкою на рідну школу То Бронко розписується на листі за весь рік заватків. Воно так-то так, -то так. А як пронюхала це клята баба? Я ж говорю тобі, як жінці, а ти ніц, слухай мене, не розумієш. Я маю бути відповідальним редактором. Але що тобі говорити, коли ти темна, як табака в розі? Відповідальний редактор – це, слухай, жінко, такий редактор, що має тільки своє прізвище дати газеті. Во. От. Не причком. Мало не зіслизнуло йому з язика, що таким редактором могла б бути і вона, Павлина, аби тільки підписатись зуміла. Ще цього бракувало, щоб він зрівняв редактора з малограмотною хатньою господиною. Його одруження з цією малограмотною людиною – це чисто приватна справа Йосифа Завадки, прошу я вас. «Видиш, робота такого редактора не дуже важка. Та й взагалі, слухайте мене. Коли та якої роботи я боявся? Одним словом, як то кажуть, міркую, що й тут дам собі раду». «А що ти з того матимеш? Тобі скільки платитимуть місячно? Чи тижнево, чи як уже там?» Скільки платитиме старому соціалістові його газета за почесну роботу? Таку посаду не оплачують, Павлино, бо це гонорова справа, розумієш, жінко? Ні, бачу по твоїх очах, що ти не зовсім розумієш, що до тебе говорять. Ну, во, для прикладу, церковні брати і сестриці. Їм теж ніхто не платить за їх працю в церкві. Зрозуміла нарешті? Павлина слухає і не слухає, що говорить їй Йосиф. Її увага поглинута новою думкою, що раптом шпигнула їй мозок. Як це так? Хтось інший буде грошики отримувати, а відповідати за все має Йосиф? То ні по якому, бо ані по божому, ані по людському законові. Гонор, гонор ади знали, на яку вудочку впіймати старого. А чому вони, коли такі добрі та гречні, не беруть собі тих безплатних гонорових посад, а тобі не дають тих гірших за гроші? Добре то вона казала, що до її воріт нічого доброго не приб'ється. Гонор, гонор! Роз'ятрується, ніби ватру роздуває в собі. Гонори вже позад нас, чоловіче разом з нашими молодими літами. І не вернуться вони до нас, як наші діти з того світу. Тепер для нас з тобою, Йосифе, залишився тільки один гонор – просити в Бога легкої смерті та й просити. Йосиф сам не впізнає себе. Баба змиває йому голову, як бахору, в якому, а він лише очима кліпає. Постарівте, видко, завадка, коли вже бабський лад бере верх у твоїм домі. Та не про це тепер йдеться Йосифові. Коли двоє живе разом так довго, як він з Павлиною, то вже й сам чорт не розбере, чи є зверху, а чи є зі споду. Йосиф за щось інше має глибокий жаль до жінки. Не розуміє Павлина, що для мужчини, хай і в його віці, хай і пенсіонера – хай і покрученого ревматизмом, як оце він, найкращими ліками проти хвороб і старості, це щоб люди, як то кажуть, мали нас за людей. Але жінка може розуміти чоловіка тільки на коротку годину в ліжку, а поза тим у неї розум квочки, хоч може і серце золоте, як у його павлини. Так воно вже є, Йосифе, і нічого ти не перейначиш. Хоча б і головним тебе, а не те, що відповідальним зробили Павлина подається своєю важкою чоловічою ходою назад у хату Вона ображена, розчарована і не на жарт стривожена Чого ти шукаєш? Чого тобі бракує чоловіче нерозумний? Чи ти хоч раз разісінький не мав на неділю чистої сорочки? Чи, може, не заставав обіду впору на столі? А чи, може, лягав коли в брудну постіль? Чи хата в тебе застоюється неметена? А чи посуд засмерджується немитим? Та що тут багато говорити? Доки світом правитиме мужчина, доти на ньому не переводимося війни і кримінали, приходить до такого безнадійного висновку Павлина, зникаючи у чорних челюстях сінешніх тверей. Недобрим знаком вважала Павлина для себе і те, що обидва її чоловіки ніколи нічого не розповідали один одному, не радились між собою щодо тієї газети, за яку мав Йосиф відповідати. З другого боку, воно правда, що старий ніколи не пестив сина словом, хіба може, як той ще повзав по землі. Завжди боявся, що зайва ласка може розпустити бахора, але така близька та рідна їм обом справа, як газета, і тут ані слова. Це вже будь-кому може видатись підозрілим. Павлина спочатку думала, що вони, може, криються від неї, баби, своїми чоловічими розмовами. Пробувала, підкравшися на вшпинках до дверей, підслуховувати, або, перша лягаючи в ліжко, вдавала, що заснула твердим храповицьким. Нічого не вдавалося їй вистежити. Сиділи один перед одним, як і колись, мовчки, кожний зайнятий своїм ділом, а Павлина і надалі мучила себе з догадками. Все ж таки треба признати, що в дечому Павлина мала рацію, бо мовчання обох чоловіків, коли йдеться про газету, не було ані безпідставним, ані нормальним. Бронко обурювався, що батько завжди такий розсудливий, в цьому випадку, наче б загубив здоровий глуст. Добре, знаючи старого, Бронко був би ніколи не припустив, що те бутафорське редакторство так закрутить йому голову. З другого боку, Йосиф, помічаючи на собі іронічні погляди сина, уникав потрапляти синові на очі, проте зраджував свій стан безліч вчинків. Він, наприклад, майже зовсім закинув свою майстерню під повідкою, де раніше пропадав цілими днями. Тепер він весь тілом і душею був у редакції, виконуючи добровільно взяті на себе обов'язки господарника, сторожа, прибиральниці. Допомагав пічникам перекладати печі, а після цього сам виносив сміття і змивав підлоги у двох кімнатах. Додержуючи економії, Сам на плечах тягав столи і крісла до редакції. Ніякого про це говорити, але й вікна у приміщенні помив сам. І вперше в житті Бронкові було трошки соромно за свого старого. Або таке. Йосиф Завадка купив собі нові окуляри. Це добре, бо старі не лише номером не підходили. Батько придбав собі їх ще тоді, як пішов на пенсію – але й були без держальців, на саморобних дротиках. Проте, скільки Бронко не говорив батькові, що окуляри треба замінити, і все одно, що горохом об стіну. А тепер, звісно, відповідальному редакторові не годиться в таких паламанцях показуватись на люди. Колись галстук і святковий піджак батько одягав лише в неділю чи в свято. А тепер зранку, в будній день, відповідальні надягали на шию галсток, ніби з роду віку не розлучалися з ним. Недавно, шукаючи за чимсь на етажерці з книжками, Бронко знайшов зошит. Весь списаний одним і тим самим словом – Завадка. Сердега вправлявся у гарному редакторському підписі. Тим часом Йосифа Завадку з свого боку обурював син. Шмаркач гадає, що його батько з'їхав з глузду і не здає собі справи, що таке відповідальний редактор і які його функції. Слухайте мене, синульку, ти ще мамі в животі ногами фікав, як твій батько вважався вже досвідченим друкарем, зрозуміло? І Павлина помиляється, коли думає, що старому, а де яка молода мені знайшлась, вдарили гонори до голови ніби гаряча брага на меду. Гонор для мужчини – солодка річ. Йосиф не стане сперечатися про це, але солодша від нього є помста. Так, помста. Слухайте ви мене. Йосиф Заватка ні на мить не сумнівається, що друкарськими роботами в редакції буде керувати він. Так, він – досвідчений старий друкар і пенсіонер. А тепер Йосиф Завадка побачить, як забігають навколо відповідального редактора. А чого ж, коли треба, то й офіціального титулу можна вжити. Не крадений же він? Різні зілінські філіпчики та ванштоки. Колись Йосиф ходив до них на поклони. А тепер вища сила скерувала його долю так, що вони потрудяться на нього. Тільки той. Хто ціле життя наймався, може зрозуміти, слухайте мене, яка це насолода – наймати своїх вчорашніх господарів. От Філіпчукові, для прикладу, він скаже таке. «Пасувало би українській газеті друкуватись в українській друкарні. Але тому що ви, пане Філіпчук, у свій час пошили мене і мого сина в дурні, я віддам газету Зілінському». «Не подобається вам?» «Мені теж, слухайте, мене дуже не подобається, коли ви мені в очі брехали та ще брехуном хотіли мене зробити». «До побачення, пане Філіпчук, більше не маю що вам сказати». «А Зілінському Леонові можна такої заїхати». «Що ж, Леоне, я тебе знаю ще хлопчиськом. Твій батько погано повівся з нами, його товаришами» але ти ще більший, що я від нього. А я тобі колись говорив, пригадай собі, що мій син, слухайте мене, і перевертнем не стане, і друкарем буде. Що, на моє вийшло? Я б тобі з радої душі дав друкувати газету. Коби ти хоч трохи меншим лайдаком був, як ти єси. До побачення, Леоне, можеш замкнути двері з тамтого боку. Залишається один вайншток. Може, він і порядніший від Філіпчука і Зілінського. Але йому не зможе Завадка віддати друкувати газету, бо то єврейська фірма. Отож, мабуть, доведеться друкувати такі Філіпчука. Все ж таки Бронко там працює. Але, як дістане пан шеф замовлення у Йосифа Завадки, то змушений буде на раз і то низенько йому вклонитись. Старий Заватка своєю ревністю до діла свідомо і несвідомо на кожному кроці робив рекламу новій установі. Не дивина, що вістка про його редакторство дійшла до річинських. Сенсацію цю, як звичайно, перенесла Мариня з базару. Хай мені їмо світло мачать, атакувала вона Олену, хоч побіч сидів юрист доктор Гук. «Як це може бути, щоб такий завадка, от таке ніщо?» Видно було, що стримується від більш точного епітета. «Мало редактором бути?» «То як немає вже різниці між паном і Іваном, то я не хочу на світі жити». «Моя Мариню, я Марині сто раз говорила, щоб Мариня не вірила всьому, що на базарі говорять, не приносила тих сенсацій до хати». «Я перепрошую, пані Добротійко!» Тактовно вмішався в суперечку доктор Гук. Випадок, що про нього згадує Мариня, в наш час не є з категорії неможливих. «Їмось чують!» Злорадісно блиснула очима в бік Олени Мариня. «Чують їмось, що пан доктор кажуть!» Олена була незадоволена втручанням доктора Гука в розмову, а головне тим, що взяв Мариню в оборону. Змовчав би, і не потрібна нікому дискусія на тому і урвалася б. Тим часом доктор Гук почав набирати ораторського розгону. Демократія, прошу, пані добродійки, ми не здаємо собі справи з того, що світ міняється буквально в нас перед очима. Спрощується, прошу зважити, всі форми життя. Візьмім для прикладу моду. «Пані добродійка, самі носили ще сукні по землю, правда?» «І взагалі, пані того часу...» «І шнурівки, прошу пана доктора!» – вислужилась Мариня. «Та я сама ще шнурувала їм ось так, щоб, абим така здорова була, коліном втискала живіт у шнурівку!» «Мариню, Мариню, ніхто не просив! Хай Мариня йде до кухні і готує чай!» «А вже й правди сказати не можна!» бо товстить чи що, найби встидались ті, що були придумали таку моду. Але у нас усе так, аби тільки все затаювати. Мариня чула, що Марині сказали. Ще не оглухла, слава Богу. От мода, перечекав доктор Гук, поки Мариня замкнула двері за собою. Дівка неможлива своєю фамільярністю, а всьому винна сама пані Олена». Вона теж пройшла цікаву еволюцію. Пічнемо від греків, які полюбляли моду просту і доцільну. М'який уклад фалт вільного одягу підкреслював лінії тіла. Вигідне взуття, власне, сандалі у великій мірі спричинялись до граціозного ходу. Потім наступає готик – стрункий хлоп'ячий силует. Характерний одяг для тієї епохи – це так званий «Міпарті» – кожна ногавиця іншого кольору, а короткий кептарик теж з різнокольорових двох частин. «Пане докторе, це поважно?» «Славуню, як навчуся говорити неправду, то зголошуся до тебе. Чи маю продовжувати?» «Але, прошу, пане докторе, так цікаво?» «Епоха Ренесансу, наприклад, в протилежності до готика» Фаворизувала сильний чоловічий квадратний силует Буфасті рукави поширювали рамена Короткі штани демонстрували сильні литки А великий плоский берет скорочував фігуру Барок прошупанства це монументальність і прикрашування в архітектурі А в моді зробив обов'язковою перуку Перука на голові і вираз повний гідності на обличчі «А як відбився в моді стиль Ампір?» – спитала Зоня. Гук усміхнувся. «Не знаю, Зонечко, чи ти хочеш похвалитись, що ти чула про такий стиль, чи мене піймати на ігнорації?» «Ампір, тобі, очевидно, йдеться про жіночу моду?» «Зразком, хочу сказати, найкращим її зразком того часу є найелегантніша жінка тодішньої Франції – Жозефіна». Жінка Наполеона У віковічній її разом з дамами двору розуміється і модо того часу придворний художник цісаря Давід в його насправді знаменитій картині «Коронація Наполеона». Але в той час кожний король мав своїх придворних художників, правда, прошу пана меценаса? Доктор Гук не вважав за належне відповідати на таке наївне питання. Коли мова про Давіда, то він взагалі був безпринципна людина, хоч критика і зачисляє його до видатних художників французького неокласицизму. А чому безпринципний? Чому? А як ти це собі уявляєш, Славуню? Як погодити одне з другим? Бути активним учасником революції – а пізніше – придворним художником Наполеона. Хоч такі випадки в історії траплялись. З Гоїю, наприклад, навпаки. З придворного художника став художником іспанського повстання проти армії Наполеона і взагалі одним з найбільших антивоєнних художників всіх часів. Його аквафорти «Страхіття війни» Дійсно жахливі Жахливі тим, як під впливом війни людина може перемінитися в дику бесцію Але залишмо історію, хоч вона і цікава От сучасна мода, що сукенка зовсім вільна і врівень з колінами, та ще й босоніжки Хто в наш час, пані Добродійко, чув про такий гатунок взуття, як босоніжки? Прошу мені дарувати, але я вважаю, що вже сама назва звучить непристойно. Поняття, пані Добродійко, міняють свою суть. іде безкровна революція на всіх відтинках життя. А візьмім, наприклад, Маріню. Чи пані Добродійко не вважають, що за життя покійного Аркадія вона вела себе скромніше? А що до завадки, то він може бути редактором. В наші часи такі казуси можливі. Не знаю тільки, котрий з них – старий чи молодий. Ольга, що, як звичайно, в цю пору дня сиділа з ногами на дивані і в'язала філе, похнюпила голову ще нижче, а пальці, що ніколи не лінувались, запрацювали з ненормальною жвавістю. А що їх? Два брати чи батько-син? З вічливості до приятеля родини поцікавилась Олена. «Батько і син, пані Добродійко, чому я кажу? Бо син – це вже якби напівінтелігент. Ходив щось два чи три роки до гімназії. А що вони будуть редагувати?» Вийшла з дівочої заспана зоня. Вона одна з сестер щодня після обіду лягала, бо, за її словами, такий пообідній сон не лише заспокоював нерви, але й чудесно діяв на шкіру лиця, що спричиняла стільки турбот своїй власниці».